Me'n vaig, mare! Cuida't de tot mentre sóc fora A reveure! Molt de gust, em dic Tooro Honda La mare em va pujar tota sola I al maig d'aquell mateix any la vaig perdre en un accident de trànsit Per aquest motiu ara visc en secreta en una tenda de campanya No es pot dir que sigui una vida fàcil, però no em va malament Perquè passi el que passi, el meu coratge no defalleix mai Eh? Vaja, quina troballa! De qui deu ser aquesta casa? De fora es veu força tranquil·la <ríe> Que maco, Figures dels signes del zodiac xinès! Caram! Què? No sabia pas que per qui a propi visqués una noia Ah! Perdoni'm! No volia fer! Me les he sense permís! Endavant, mira -les. les he deixat al sol perquè es vagin assecant. Però normalment els joves no ho troben gaire divertit, mirar aquestes coses. Doncs a mi m'agrada i les trobo molt bufones. Ah, me n'alegro molt. A mi també m'agraden. Però la veritat és que trobo falta el gat. El gat? Ah, ja t'entenc. Vols dir el gat del conte dels signes del zodíac xinès, oi? Sí, la mare me l'explicava tot sovint, aquest conte. Fa molt i molt de temps. Els déus van dir als animals. Us fem saber que esteu tots convidats al banquet que celebrarem demà i sobretot procureu no fer tard. El ratoliu va sentit i com que era molt trapella, va enganyar el gat que vivia al barril i va dir que la festa era l'endemà passat. L'endemà. El ratolí va pujar el llom de la vaca i d'un bot es va presentar davant mateix del lloc on es feia el banquet. I després, la vaca, el tigre i tots els altres animals van fer festa grossa fins al matí següent. Tots menys el gat enganyat. Però, per què plores, d'oro? Quina pena, pobre gatet! Doncs ja està decidit! De cap de les maneres vull ser gos! Ja està, a partir d'aquest moment vull ser gat! Vaja. si ella et sentís no sé pas com s'ho tot això. Ell? O sigui que vas néixer l'any del gos. Doncs deu ser molt simpàtica. Jo també sóc gos. Oh. Què fas lligant amb aquesta noia, cosinet? Espero que estiguis bé, Honda. A veure, digues, el meu cosí t'ha molestat, potser? Soma! Som Però, noi, sembla mentida. És en Soma. En Yuki som, -a. el príncep de la meva escola, és damat meu. Oh, Llavors, sí aquesta casa portes, és la d'en Yuki Soma. Tidus diccionaris o què? Sí, n'hi porto dos. Ostres, així ets companya de classe d'en Yuki. Tornem a començar. Es presenta en Shigure Soma, el cosí d'en Yuki. Ah, jo em dic Toro Honda. Escolta, Honda, i com és que ets aquí? Uh, és que casa meva és a prop. Uh -huh. A prop? D'aquí? Doncs sí. Màgia. Beh, em sap greu no això, però jo ja m'ene d'anar. Espera. Digues? I aquests aquí anem plegats a l'escola. Sí. Si tot fos per casualitat, no ens caldria la policia. Tins i totes les noies d'altres escoles diuen que en Yuki soma de la classe de primer de l'Institut Caixara és un noi guapís. Sí, intel·ligentíssim. Volta i valent. Som les noies del club de fans Príncep Yuki i nosaltres som les úniques que ens podem dignar a costants. i entesos. Què? Què, què passa? La Tor ja us ha dit que ha sigut casualitat. No busqueu raons per una bestiesa. No! De què fas? Amenaçant-nos com una delinqüent no podrà sortir tan la teva. Vigileu, noies, perquè us... Amb vibracions verinoses. Ah! No saps pas com t'ho agraeixo, Hanna. Has sigut espantós, oi? Tranquil·la. Hanna no els hi hem vist més vibracions. En Soma és molt guapo. Quan el tenia al meu costat estava tota nerviosa. Llàstima, no hi he pogut tenir el que se'n diu una conversa. Jo percebo unes vibracions molt estranyes en aquell oi. tornem i amb les vibracions de la Hanna -Gima. Ho Estranyes? Però no sabria dir-te què és. Bé, el cert és que té coses força misterioses. A més a més es veu que no parla gaire d'ell mateix. I fa poc una noia de segons se li va declarar i quan el van a abraçar la va empènyer amb totes les seves forces i se'l veia molt espantat. Avui dia les noies enamorades fan coses molt estranyes. Ah, moltíssimes gràcies. Avui també treballes? Sí, com cada dia. Deu ser dur. I encara segueixes vivint a casa d'aquell avi per part de pare? Doncs sí, encara I li vas prometre que tu mateixa et pagaries l'escola? Doncs, doncs sí Vaja Però escolta, aquesta escola és pública Ben mirat, potser no et cal treballar tantes hores per pagar-te-la, no et sembla? Do doncs no Espero que et doni prou diners per poder menjar Suposo que no t'obliga a donar-li tot el que guanyes a la feina No De debò? Així m'agrada però si et tracta malament digam mho de seguida que li faré pagar ben car, d'acord? Ah, ah, sí, no els hi puc dir. No puc dir a la u i a la Hanna que visca una tenda de campanya. Des que no, el pare va morir no d'una mori, malaltia, la meva mare va treballar si sense descans i, per mantenir i, la nostra i, petita i, família. Que, la mare estava no plena d'energia i era molt alegre. L'últim que m'esperava era que morís en un accident de cotxe. Vaig estar rumiant sobre les llars on em volien acollir i finalment vaig decidir viure a casa del meu avi patern Per no ser una càrrega pel meu avi, que vivia de la seva pensió Li vaig prometre que jo em pagaria els estudis Però llavors, una tia meva i el seu marit Van venir a viure a Calavi Van decidir reformar la casa I em van demanar si mentrestant podia anar a viure a casa d'una amiga La Uo viu en un apartament molt petit i a Calahana són cinc de família. No els podia demanar que es fessin càrrec de mi? Ja ho tinc. Ha arribat el moment. Un dia o altre havia d'anar-me'n a viure sola. És la meva oportunitat. Oh. Ah, hola, Soma, Moltes gràcies per allò d'aquest matí. Al contrari, gràcies a tu. Em sap greu que en Xigure t'hagi molestat. Ui, no. És un noi molt simpàtic. M'ha dedicat una estoneta ensenyant-me les figures dels signes dels zodiacs xinès. Ja, i li has dit que volia ser... de l'any del gat. De petita era una mica esbojarrada, la veritat. Els gats són simples i tenen mal geni. Eh? Els zodiacs xinès... Neix de la unió dels deu signes del calendari i dels 12 signes del Zodiac. No ho sabia. Al començament els feien servir com a numerals i com a rellotge. Després es van adoptar els cinc elements del yin i el yang, les dues successions que els uneixen, i es van poder predir el futur. I els animals no hi tenien res a veure? No. No se sap exactament ni quan ni amb quin fonament es van fer les equivalències amb els animals, però de bon principi. El gat mai va tenir un lloc on afegir-se als dotze signes del zodiac xinès. Que sigui un company dels dotze signes no li dona dret a fer segons què. Els gats són realment simples. Així? És a dir, que a tu no t'agraden gens ni mica els gats? Aquest matí ja m'ho ha semblat. Trobo que no fas gaire bona cara. Creu-me, jo de tu em cuidaria més. Adeu, fins demà. Sí que és misteriós. Però, en soma, faré com si no hagués sentit el que ha dit. La meva mare va haver de treballar encara més dur que jo. Senyoretes, treguin aquestes bosses d'aquí ara mateix. Ara sí. No et desanimis, no et rendeixis mai. Oh, ostres, ja n estic tip de menjar cada dia fora de casa. Doncs fes el dinar tu. Quan el faig, no pares de queixar-te. Si fesis els rabes al curr i tal com Déu mana, no em sentiries queixar-me. Ets molt intel·ligent, però amb les feines de casa ets un desastre. Penso que hauríem de llogar una minyona. Una dona a casa seria un problema. Mira,? Hm? La hoda? Ja sóc a casa, mare. Tinc molta son, però avui encara he d'acabar el resum dels apunts de classe. Abans de començar em rentaré la cara amb l'aigua del rierol. Oh? Oh. Segure't, <tots> <tots> talla. Ja. I des de llavors vius en una tenda de campanya? Sí. I quan fa d'això? Deu fer unes dues setmanes. I ja em va semblar estrany que visquessis per aquí. Tots aquests terrenys són de la meva família i no hi ha cases de cap mena. Sisplau, us ho prego. Deixeu-me veure allà durant una temporada. Quan acabin de reformar la casa me n'aniré de seguida. No tinc gaires diners, però us donaré tots els que pugui, us ho suplico. Quedar-te allà és perillós per aquell bosc que ronda pervertits que poden tenir males intencions. És una bogeria que una noia visqui sola en una tenda de campanya. I has acabat de riure? Uh -huh. No passa res! Ja estic acostumada als papares i tinc molta energia i voluntat. Sisplau, deixeu-me... Honda! Té febre. Aviam, gel! Una mica de gel! Uh -huh. el mar corromput. És un bon exemple. Ho veus? Sembla que s'ha produït una forta esllavissada en algun lloc. Sí, és clar, però tu com ho pots saber? Mm, podríem dir que és cosa de l'instint. Eh? Ha sigut a prop d'aquí? I si ha caigut a prop de la tenda de campanya? Calma, Honda, no t'esveris, tens molta febre Però la mare... què faré? Si no la traiem d'aquí dins ben aviat, la mare patirà Honda, tornarem quan s'hagi fet de dia Si prenguéssim mal per culpa d'una segona esllevisada La teva mare encara patiria més D'acord? En Yuki ha anat a buscar gel Em sap greu. Oh, deus estar molt cansada. Segur que treballar tant et passa factura. He tornat a perdre casa meva. Estàs trista? No. Hi ha una cosa encara més trista. Ho sé millor que ningú. Què vols dir? Al matí que la mare... Va morir a l'accident de cotxe. No vaig dir-li adéu quan va sortir de casa. Com que tenia un examen, vaig estar estudiant fins a la matinada i no em vaig despertar. Aquell va ser l'únic matí que no li vaig dir. Sempre li deia, però aquell matí no. Tenia ganes d'anar a l'institut i em volia posar a treballar, però la mare... Jo em vaig haver de graduar als 16 anys, però m'hauria agradat continuar els estudis a l'institut. Per això vull que tu tinguis l'educació que jo no vaig tenir. Jo ja sabia que la mare treballava molt perquè es preocupava per mi. Però, tot i això, no vaig dir-li adeu quan va sortir de casa. Ni tan sols la vaig veure d'esquena quan se n'anava a treballar. És per això que ara aniré a l'institut i estudiaré tal com desitjava la mare i em graduaré sense que res m'ho impedeixi. Aquest és el meu... ...objectiu. No puc... ...deixar-me guanyar... ...per aquesta... ...febre. És una passada. A l'escola sempre se la veu animada i sembla que tot li vagi bé i que no pateixi per res. I pensar que jo m'havia proposat anar-me'n d'aquesta casa però, malgrat tot, encara continuo vivint aquí. Si realment odies aquest lloc, hauria agafat una tenda de campanya com la Honda i me n'hauria anat a una regió inexplorada, terra endins. Parlo com si fos una criatura. I tant. Di que és una passada. Em sembla que ha sigut poc respectuós. Tens raó. Pots cuidar-te d'ella? Jo he de sortir. On vas? No, no em diguis que aniràs a desenterrar tot allò. Vols que t'ajudi? És massa feina per tu sol. Jo sol? Però amb qui et penses que estàs parlant, Xigure? Fins després, Yuki. Toro. Toro. Ja tornes a tenir febre. Tampoc cal que et posis malalta de tant ajudar-me a casa. Tu hauries d'aprendre amb més calma. Ja arribarà el dia que hauràs de treballar. Fes-me cas, toro, però... Tu has de ser la mateixa de sempre. Bon dia. Què tal? Has dormit bé? És clar, bo, bon dia. Em sembla que he des enterrat totes les teves coses. Et fa res comprovar-ho?? Eh? Què? L has estret aquella pila de terra tot sol? És <ríe> clar que no. Doncs, com... com t'ho has fet? Això és un secret. Ah? Honda, aquesta casa és gran. I? Aquí tots som nois, però precisament tenim una habitació buida a la segona planta. Si vols, et pots quedar aquí fins que acabin de fer les reformes a casa del teu avi. Què? No ho puc acceptar de cap manera! Podràs tancar l'habitació en clau! No dic per això! Com te'n podria explicar? T'agraden les feines domèstiques? Per exemple, netejar la casa, cuinar... Doncs... sí, sí que m'agraden! Benvinguda a casa! Ja et deso les teves coses. Ayuki, deixa-li alguna cosa perquè es canvi de roba. No pot ser, m'heu cuidat i a sobre voleu deixar una habitació. Us estic causant massa molèsties. Honda, tot això ho fem perquè ens ve de gust. O sigui que estigues tranquil·la que per nosaltres no ets cap molèstia. A més, no tens lloc més on anar, oi? No. D'això, escolteu, si mai sóc una molèstia, digueu-m'ho sense embuts, plau, Seguiré les vostres normes i els vostres costums. No, no cal que ho facis. Oh... Tu has de ser la mateixa de sempre. pren les coses amb calma mentre siguis aquí. Creu-me, Honda. Tu has de ser la mateixa de sempre. Hauries de prendre-t'ho amb més calma. Segur? N'estàs convençut? Vols una noia a casa nostra? Au, va, no disimulis que estàs ben content. Tot anirà bé, mentre no li agafi per abraçar-nos. De cop i volta tot ha canviat per mi. Això és com un somni. A més a més, m'han deixat roba per posar-me. Ha estat molt de temps tancada i l'aire està una mica viciat. Obriré la finestra perquè es ventili una mica. Ah! Ah? Hola. Ja sóc aquí, retota. No m'esperaves? una altra vegada. I si et dónes per vençut? Ets massa dèbil. ves amb compte. Si em segueixes humiliant com fins ara, et puc fer molt de mal. Et juro que avui faré baixar els fums, et sents? No, espera un moment! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Yuki, he sentit un soroll espantós. Que hi ha arribat en Kyo, potser. Ai, perdona! És que... No, mira... Es que Portem-lo a l'hospital, que el vegi germà... Toro! Huh?